shëndetje të gjithve. Uroj më të mirëm për të gjithjo dhe shpresoj të merë në ditë qka me vler nga kët libri le të zuar sot, tituluar Imaginata Kryon Realitetin nga autorin Neville Goddard. Libri 3 kë i përkëthyre nga un nga i njëti autor. Versionin për dëfët të këti libri përkëthyre në Shqip mund të gjenin në website-in tim jo në web.data.blog, ku dhe du të gjeni të tjerë libra të përkëtyr dhe anglisht nga autorë të ndryshëm. Ta një du të hymë në brëndësi të librit për të aletzuar atë, por ju sugëroj të adigjoni me kufje dhe në qetsi, për të thelluar një pretësi në kuptimin e thënjeve në këtë libur, por si do që të mund të gjeni veden fizikisht në këtë moment është në regullë. Imaginata kryon realitetin. Ga Neville Godart. Imaginata juaj e mbrekuluesh me njerëzore, është fuqia aktuale kryo e se e Zotit brënda jush. Ajo është shpëtimtari juaj. Nëse do të kishit etje, uj do të ishte shpëtimtari juaj. Nëse keni nevojë për një punë, punësimi do të ishte aji. Imaginata juaj është fuqia për t'ju shpëtuar nga zhfar dore thane që i gjeni tani. Ju mund të përjetoni dëshirë në zemrës tuaj duke për dorur imaginatën tuaj. A zhjo nuk është e pa mundur për imaginatën tuaj. Imaginata juaj është e pak u fizuar në atë që mund t'ari. Nëse mund të imaginoni diqka, djeni se mund t'arinja të. Më lejoni t'ju japë mi shëmbullë. Nëse nuk jeni në gjëndje të esni dhe jeni të kufizuar në e karike me rota, mund të mbyll një sytë dhe të imaginoni vetën duke vrapuar në plash ose duke ecur në uj. Nëse do të imaginonit vetën duke e bërë këtë dirisat të merte tonët e realitetit, mund të arini një shërim që do t'ju lejon të esni ose të vraponi. Mënyra për të përdorur imaginatën tuaj në mënyrë kryuese është kjo. Relaksoni në një karige ose në një shtrade mbyllë një sytë, sëpari i përcaktoni se qfarë dëshironi të përjetoni. Pas thaj, në këtë gjëndi relaksit të plotës, silni në mëndje rezultatin përfundimtar të asaj që dëshironi. Me fjalë të tjera, nëse do të kërkonit një promovim në punë, Rezultati përfudimtar mund të ishte që njërzit do t'ju uroni për promovinin tuaj, ose mund të zhvendosinit në një zyrë më të madhe, apo të këzonit një rritje page. Merë një cilë do nga këto një gjarje dhe, me sëtë mbyllur, dë gjoni në të vërtetë mishë tuaj që ju urojnë për promovimin tuaj. Ndjeni dorë në tyre në tuaj ndërsa ju tregojnë se sa të lëntur janë për ju duke ndier në fakt se ju përgëzojnë se ata apo për ju përgëzojnë imazjnata juaj do të shkojë në punë për të sjellë atë gjendje në botën tuaj të jashtme ju nuk duhet të shqetësoheni se si do të arrihet kjo imazjnata juaj do të përdorë të gjitha mjetet natyrore të nevojshme për ta realizuar atë un jam fillimi dhe fundi mënyrat e mia janë duke u zbuluar. Ajo që bëni në imaginat është një akt kryoj si me një ershëm, me gjitha të, në këtë botë, tre dimensionale në gjarrje të shfaqe në një sekuenz kohore, pra ndaj, mund të duket një intervalli shkur të rkohe për të realizuar në botën e jashme ato që sa po keni përjetuar në imaginatë. Pas i ta keni kryër këtë veprim në imaginatën tuaj, hap një syt dhe vazhdo një punët tuaja normale, natyrshëm, të sigurt se ajo që keni bërë duhet të realizojt në botën tuaj. Bëjni bisedat tuaj atë brëndshme në përputhje me akting tuaj imaginarë. Ju keni mbjell një farë dhe së shpeti du të shini të korat e asaj që keni mbjellë. Kër hyni në imaginatën tuaj, siguroni që në të vërtet jeni duke kryrve primin, duke dygjuar fjalët, duke prekur objektin ose duke nuhatur aromën në dramën tuaj të vetë konceptuar. Ajo që ju bëni në imaginatën tuaj nuk është tjesht një ndërim e sy, të cilën ishinin gjarjet në sy të mëndjesuaj. Ju duhet të hyni në ëndër se kur të ishit në të vërtet atje. Ju duhet të bëni atë herë tani dhe të bëni atje këtu. Për ta bërë këtë kritikisht të qartë, imagjinoni se do të përjetoni drejtimin e një makine të re pasi të keni arritur qëllimin tuaj. Në atë rast, nuk do të shihni thjesht makinën të re në sytë mendjes suaj. Do të vërtet duhet të hyni në ëndër. Ndjeni vetën të ullur pas timonit, Ndjeni erën e resë së brëndshme, Ndjeni vetën duke shiuar një odhëtim të ratëshm, Ndjeni lumëturin që do të ishte juaj a pasit të përmbush një ndrën tuaj. Ajo që ju përjetoni në imaginatën është një akt aktual kërë ju esë. Êshtë një fakt në dimensionin e 4 të apsires dhe do të shfaqet në këtë botë tredimensionale, për po aq me sigurisë ambjelja e një fare, do të rezultoj në rritin e një bimet të saktuar. Pasita keni mbjellë këto farë në imaginatën të uaj, mos e shkull një ato duke që në angës se si do të realizohet. Gjdo farë ka kone vetë të saktuar. Disa farëa, zjasin disa ditë, të tjera të pak më gjatë, ndihun i të sigur që ajo që keni mbjellë do të shfaqet në botën të uaj. Imaginata juaj do të të reqë gjithë qka që i nevojitet për të bërë ndrën tuaj realitetës. Nëse kërkon të tjerë të luaj një rol për të arritur qëllimin tuaj, Imaginata juaj do të atë reqë ato personë në dramën tuaj për të luajtur rolin e ti ose të saj në sekuensën e njarjeve. Përgjësia juaj e vetme është ti që ndroni besnik aktit tuaj imaginar dhe rrisa ta përjetoni ato në botën tuaj të jashtme. Ju mund të përsërisni për veprimin tua i imaginarë shtonatë para së të bini në gjumë. Në fakt, mund të dëshironi të interpretoni këtë dramë pa pushim dhe risatë duket normali dhe natyrshme për ju, ndërsa bini për të fjetur. Imaginata juaj do të përgatis mjetet për të realizuar rëndër në tuaj, ndërsa mëndja juaj e ndërgjeshme, fle. Silni në loj, pes shqisa tua janë ndërsa krueni aktivitetin tua imaginarë. Në fakt, dëgjoni zërin e një miku që ju përgëzonë ose ndjeni vetën duke përqafuar atë përsonë. Nëse dëshironi një piano të re, kaloni dorën bidrurin e lëmuar, prek një tastet dhe dëgjoni tingullin. Nëse dëshironi të merni një duzin të rëndafilash, Nuhat një aromë dhe prek një petalet e tyre për i ka difeje. Se fundi, duhet e jeni këmgullës për të arritur dëshirën të uaj. Vashdoni të imaginoni atë që dëshironi dhe risa ta keni marë në të vërtetat të. Ju nuk bëni asjo tjetër për të arritur dëshirën të uaj. Nëse është e nevojshme të ndërmerin dhe një veprim, do të hudhe isheni të abëni këtë në një mënyrë normale, dhe të natyrshme. Ju nuk duhet të bën një azjo për ta ndimuar për ta arritur atë. Masaroni se është zoti vetë a i që për e bën punë dhe a i e disa kësirë se si ta përmbusha të. Nëse me ndoni për dëshiren tuaj gjatë ditës, falinderoni që është ashtë më një fakt i kryder. Sepse është, ëndëro më mirë, se sa më e mira që një... Një shkak. Asio nuk është e pamundur. Dhe ka dy mënyra për ta interpretuar këtë deklarat, të dyja janë të sakta. Kuptimi qartë është se është e mundur të arini gjithë shka që dëshironi. Mund të të interpretojë gjithashtu ose do të thotë se është e pa mundur që asë gjëmë të mos eksistojë. Gjdoj gjë për të cilën e jemi të vedishëm ose perseptojmë në një farë mënyre është diçka. është e pa imaginueshme që diçka mund të vi nga asë gjëja ose që diçka mund të bëve t'iqë. është fakt që natyra e uren një vakum dhe i gjithë mund ziton për të ambushur atë me diçka. Një forcë ose fuqi kryojë gjithka që është. Dhe si pas bibljës, krimi ka përfunduar, dhe jo vetëm që krimi ka përfunduar, por vetë Zotit thaë se ishte mirë. A keni menduar ndo njërë se të shfar mund të kishtë të përdorur Zotit për të kryuar gjithë shka që e gziston? Nëse krimi ka përfunduar, si është e mundur t'i lutën i Zotit për të kryuar gjithë shka në jetën tuaj që nuk e gziston të dje apo sotë? A është e vështirë të besovet se Zot tha i thaë se krimi ti ishte i mirë. Nëse i gjithë krimi është i mirë, pëse njërzit përjetojnë probleme dhe si mund të të egzistojnë luftrat, krimi uria, apo kushtet dhe tjera të pa të dëshirueshme. Përgjigjet e këtyre përgjigjeve i gjende në faqet në vijim. Koptimi jua i këtyre përgjigjeve du t'ju mundësoj të kuptoni se është e pa mundur të egzistoj asgjë do të shini gjithashtu se mund të merë një gjithë shka që dëshironi, sepse asë zion nuk është e pamundër për fuqin kryu e se që banon brënda jush. Ju mund të jeni dhe mund të keni gjithë shka që dëshironi të jeni dhe të keni. Nuk ka ku fi për ato që mund të arinit për veten dhe për të tjerët. Nuk ka rëndësi se cilat janë rethanat të tuaja aktuale. Parimi që keni përdorë në mënyrë të pandërgjeshme për të silë kushte të pa dëshiruara në jetët tuaja, mund të zbatojt me vetëdia për të realizuar gjithë të ndër tuajën. Krimi kam baruar dhe është mirë. Zoti kryoj tokën dhe gjithë qëka e që është në të dhe Zoti tha se ishte mirë. Njëriu ka hutuar në bikto deklarata për shepu i me radhë. Nëse njëriu do t'i kupton të vërtet kuptimet, nëse njëriu do t'i kupton të vërtet kuptimet, nuk do të hutohi dhe asë nuk do të ndije i shqetsuar për të kaluarën të tashmen apo të ardhmen e ti. Kuptimi i këtyre dy pojimeve do t'i mundëson të njëriu të kuptohi se aji i vetëm kontrolon veprimet e ti dhe rethanat e jetës ti. Letë marim deklaratën e parë. Zoti kryoj tokën dhe gjithë shka që është në të. Zoti është i pa fundë. Përandaj, Zotit duhet të ketë qëmë për parë se të kryojnë do një forum. Pra të shfarë substance mund të kishtë të përdoru raj i për të kryuar gjithë shka që eksiston. Mund të ketë vetëm një përgjigje. Zotit kryoj gjithë shka që eksiston nga e vetëmja substance disponueshme. Vetja Zotit Në klapa me nëndimve dje Folit fjallën dhe solit gjithë qka në egzistencë nga vetë vetja. Qdoj gjë që ju perceptoni është bërë nga një substancë, zoti. E vetëmja substancë, pas gjithë qka e është energjia dhe ajo energjë është zoti, ose fjalla. Me gjithë se shkenstar dhe mjekët mund të analizojnë kimikatet e ndryshme nga të cilat përbëhet trupi. Asë një nuk mund të t'i kombinoj këto kimikate për të formuar një person të gjallë. Me qënë se Zoti kryoj gjithë qka që është i ashti, rrje se Zoti është kryoj si dhe kryjimi. Zoti po e shprej jetën për meset cilit për i neshë. Nuk mund të ishte ndryshe. Letë marim deklaratën e dytë. Zoti tha se kryjimi i ti ishte i mirë. Kjo deklarate ka nga të ruar një rion që besonë se nëse Zoti është i mirë, ka një fëqit tjetër që duhet të ketë kryuar ato që nuk është e mirë. Me gjitha të, njeri u gjithashtu pranon se Zoti është i pa fund, i gjithë fëqishëm, i gjithë pranishëm dhe i gjithë dishëm. Këto cilësi të Zotit duhet të përfshinë të gjitha format, të gjitha njarje dhe të gjitha situatat. Nëse do të ishte mundur të hiqe gjithë qka që është e papajtueshme ose jo harmonike nga bota, nuk do të ishte e mundur të përjetoj e kundërta e asaj gjëndje. Ndo shta kjo deklarat mund të kuptojt më letë nëse me ndoni përparimin e matematikës. Duke mbledhë shumën e 56, është e mundur të meret përgjigja e pasakte 12. Për të eliminuar këtë mundësie, numëri 12 do të duaj të hishe nga tërsia i numrave. Prandaj, do të ishte e pa mundur të shtosh 6 dhe 6 dhe të arrije në përgjigje në sakt për i 12. Ju mund të shini se si duke eliminuar mundësine një përgjigje të mundshme të gabuar. Të gjithë numrat përfundimisht do të eliminojshin dhe matematika nuk të t'ishte e mundur. Me gjitha të, ashtu si matematika eksiston dhe mund të përdorit nga kushdoj që ka arritur të kuptoj se si të përdor parimin për të marrë përgjigje të sakta, ashtu edhe parimi i krimit mund të kuptojt për të marë rezultatet dhe dëshiruara. Përshkak se Zotin a ka dhe në të gjithve vullnetin e lirë, ju mund të zithin shtetet që dëshironi të pushtoni. Zotin nuk e përcakton fatin të uaj dhe nuk ju dënon për gapime apo keqë bërje. Përshkak se një njeri mund të mos e kuptoj i ligjin e matematikës, a i mund të ndikojtë negativisht kur bë një gabim duke zbritur një shumë në regjistrin e ti të të qeqeve. Ligji i matematikës nuk për e dënonatë, ligji thjesht është dhe mund të përdoret drejt ose gabim. Zoti ju ka dhe një njëri të plot për të zjedhra të që do të asni, kur të kuptoni se jeni zoti në form dhe shpreje, Do të kërkoni të përjetoni qëllime më të mira dhe më fisnike për veten dhe të tjerët. Në fillim ishte fjalla dhe fjalla ishte praunë të zotit dhe fjalla ishte zot. Fjalla është mendim ose imaginat. Zotja imaginoj botën në existens dhe u bë ajo që a i konseptoji. Kështë parimi mbi të cilin bështetet gjithë kryimi. Me gjithse zoti u bë njëri për t'i dhën jetë njëriut, njëriut duhet të përmbaj të njëti mparim kryues bërënda vetës. Mbretëria i qelit është bërënda jush. Ne kemi kryuar botën tonë personale për mes mendimit. Nëse jeni duke përjetuar munges, kufizim, së mundje, disarmonia ose ndo një gjëndje tjetër të pa dëshiruar, Ju i keni siel këto kushte me apo pa vedie në përvojën të uaj. Shumisa njërzve nuk e kuptojnë se mendimi, besimi dhe imaginata kanë kryuar botët e tyre individuale. Nuk ka asë një arsye tjetër për kushte të jetës uaj. Ju mund të zhjithni të mos e besoni këta, por pavarësisht nëse besoni apo jo. Gjithka që shini në botën e jashtë me është konceptuar në vedie në të uaj, Për para për vojë suaj për të, ajo për të cilën me ndoni me ndjenjë. Ajo që besoni se është e vërtet dhe ajo që imaginoni veten se jeni ose keni është shkaku i gjithë shkaj në botën tuaj personale. Ju mund të besoni se ka ndo një tjetër shkak, ju mund të fajsonit të tjërës për problemet tuaja. Ju mund edhe të besoni se një gjarit të shkaktua nga fati ose rastësia. Por nëse jeni objektiv dhe vëzhgoni besimet tuaja dhe modelet e mendimit, do të shini se bota juaj pasyron me saktë si gjithë shka që ju besonis është e vërtet për veten dhe të tjerët. Nuk ka një rrida azjo për të ndryshuar përveç ideve nga të cilat mendoni. Ne mendojmë nga i det për të cilat pranojmë si të vërteta dhe imaginojmë situata që përputhen me besimet tona. Vedia është i vetëmi realitet Sa më shpejt që një riu të qlirojt nga besimi i ti në i shkak të dyt A që më shpejt do të kuptojt sa ti nuk i ndoth asës që përveç asaj që buron nga vedia i ti Nuk e më hojt që një riu beson se nëse infektojt në një mikrob apo virus saktuar A i do të shfaq një sëmundje apo diska të saktuar Nësa i mendon shkakun a i mund të arri në përfundimin se është për shkak se rra në kontakt me dikët që kishte insektin. Por a i nuk e kuptohen se në një farë mënyre, ndjenjate ti për shëndetin ose sëmundjen të roqën sëmundjen që a i po përjeton. Nëse viruset ose mikrobet do të ishën vërtet shkaku i sëmundjes, të gjitha ta që bje në kontakt me një virus së aktuar do të prekeshin. Bota jashtme, thjesht pasyrona tëj që njëri është në veddien e tje. Nuk arënësi se të shfarë ju kanë mësuarë, ju mu të ndryshoni bindje tuaja dhe kështu të ndryshoni rethana të jetësuaj. Biblia thotë se kur luteni, besoni se keni marë dhe do t'a keni atë. Shumitë apër i neshe kanë letëzuar atë deklarat ose e kanë të gjuar në njërë, pak njërës janë falur në të vërtet në atë mënyrë. A keni çuar ndonjëherë se mur dhe jeni i lutur për shëndetin? Nëse keni nevojë për para, a keni besuar kur jeni lutur se e kishi tashmë shumë që kërkoni? Shumica e njerëzve i luten Zotit që të ndryshojë diçka në jetën e tyre ose të tyre hap diçka që nuk e kanë. Nëse lutjet e tyre nuk u përgjigjen, ata mendojnë se Zoti kishte një arsye për ta ndaluar atë gjë të veçantë. Ata mendojnë se ndoshta Zotin nuk ku aplëtsoj kërkesën sepse nuk dojnë të që ata të arinin dëshirën e tyre, për ndojnë një arsyet e një orë vetëm për Zotin. Njeri u ndojnë njerë mendojnë se Zotin nuk ku përgjitë lutjeve sepse njeri u nuk e meriton atë që kërkonë, por njeri u duhet të mësoj të besoj në atë që nuk e she për momentin, në mënyrë që ti abë vetës atë që dëshiron të ketë. Paguesit e njëriu të marin gjithmon përgjigje, sepse e gjithmon merë ato që beson. Ligi që regulon lutjen është jo personal. Besimi është kushti i nevojshëm për të realizuar dëshiren. Asnjësa si lutjesh ose rituali nuk do të sillë për mbushjen dë dëshirave tuaja, përveç besimit se jeni ose keni ato i që dëshironi. Besimi është thelbi i gjërave që shpresohen, prova e gjërave që nuk shihen. Kuptimi i plotë i kësaj deklarate duhet kuptuar, po të kuptoje kuptimin. Njëriu nuk do të kishte problem me realizimin e synimeve të tij. Shumica e njerëzve besojnë se asgjë nuk është e pamundur për Zotin, se Zoti mund të bëjë gjithçka nëse do ta bënti atë. Pra, njëri u besonës se ka besim në zot dhe i lutet zotit për ato i që dëshironë. Nëse lutja e ti nuk plotsohet, a i mendonë se nuk është falur a i gjatë sa duhet ose mjaftueshëm ose zot i ka zjedhur tja refuzoj kërkesëm. Me gjitha të, besim e shtelbi aktuali asa që shpresohet, është dëshmi e gjësë që dëshironë, të cilë nuk e shenë në botën e jashtme. Ajo që dëshironi të bëni ose të jeni, tashmë është kryuar, pra ndaj në të vërtet e gziston. Êshtë e mundur të silni në botën të tuaj gjdoj gjë në kryimin me besimin të tuaj se tashmë e kenja të. Besimi se ajo që dëshironi është tashmë një fakt, është mjeti me të cilin aktivizoni gjëndjen e padukshme. Kjo gjëndje pastaj reflektohet më vonë në botën të tuaj të jashtme. Kryimi ka përfunduar, zoti nuk mund të kryoj asgjë që nuk existon tashme, besimi se ju tashme jeni ose keni ato që dëshironi është mjeti i vetë me të cilin mund të përjetoni dëshira të uaja. Asnjë kufizim nuk vendoset për ato që mund të keni, përveç dështimi të uaj për të marë përsi për, si për zotërimin e cilsis ose sendit të dëshiruarë. Si funksionon ligje? Ligje i korje si identike ose shkaku edhe efekti është jo personal dhe mund të përdorit për të sillë në përvojën të uaj gjithë dojnë gjëj që mund të konceptoni. Që kur krimi ka përfunduar, gjithë dojnë gjëndje mundshme tashme e gziston. Shkryria juaj me një gjëndje nësaktuar në klapa duke imaginuar me ndjenjës shpar du të përjetonit nëse përjetonit Po të ishit në atë gjëndje Bënë që ajo në gjëndje të projektojt në ekranin tuaj të apsirës Këllik nuk mund të ndryshojt apo thyet dhe i gjithmon riprodhon në botën tuaj të jasht me kopjen e sak të gjdo besimi që ju pranoni se të vërtet Nëse do të ndryshojt një botën tuaj ju duhet të ndryshojt një besimet tuaja Me qënëse vetë dia është kaku i vetëm Jo nuk mund të faesoni të tjertë për kushtet që egzistojnë aktualisht dhe asfati apo rastësia mund të jetë të shkako, ja saj që po përjetoni tani. Asgjën nuk mund të ndryshojë rrjedhën e njëjarive në jetën të ojë, përvesh që ndryshimi në vetëdien të ojë, të shfardoj që po shfashet në botën të ojë tani. Me gjithse duke dhe vërtet dhe një fakti pa ndryshueshëm, është vetëm një pasjurimi i aktivitetit të më parshëm në vedien të ojë. Prandaj, një ndryshim në vedie do të pasjuroja të ndryshim në të armen, po aqë me sigurisa besimet e kaluara pasjurojnë të tashmen. Njeri u është vedie pasër pa form dhe ajo që a i e koncepton veten është një iluzion ose pasjurimi i deve të veçanta që a i mban të vërteta. Këto iluzione egzistojnë vetëm për aqë kosa një riu e për që ndronë vë mundin e tim bito dhe u je pjetë. Mundja e ndërgjeshme formon besime dhe opinione nga dëshmit e shqisave ose nga bota e jashtë me e perceptuar. Fuqia kryu e se brënda se cilit për nesh e pranon si të vërtetat të, që mundja e ndërgjeshme i impresionon. Fuqia ju e kryu e se i mera të idehë të cilat mendohen me ndjenjë dhe i projektojnë në botën tuaj të jashtme. Është e rëndësishme të mbani mend se jo të gjitha mendimet janë krijuese. Vetëm ato që besohet se si janë të vërteta ose që janë të bashkuara me ndjenjën krijojnë rrethanat dhe ngjarjet që do të hasni. Prandaj, emocionet si zemërimi, frika, dashuria apo gëzimi janë krijuese. Ju duhet të tirua një emocionet që lejonit të hynë në ndërgjeqen tuaj, ashtu si që duhet të diskriminonit duke lejuar një të huaj në shtëpin tuaj. Ju nuk mund të lejoni që emocionet negativet të mbushin më ndjen tuaj pa vojtur pasojat e përjetimit, të gjëndjes me të cilin janë bashkuar ato emocione. Frikan ka umbja si e lëhumbje në botën tuaj. Frikan ka umbja si e lëhumbje në botën tuaj ju mund të mërë një qdo masë para praket të jashtë me për të mbrojtër nga umbja. Por nëse keni frikë nga umbja, me sigurit do të apërjetoni atë në punët të tuaja. Të Djenjat e dashuris dhe gëzimit kryojnë një gjarjet të lumëtura dhe mardhënje dashurie. Djenja e bollëku të siel pasurin në jetën të tuaj, një person që nuk është i dashur apo dyshues dhe mendon se dhe tjerë të përfitojmë për i ti të rejsh drejtë vetës atoj që a i beson, pavarësisët që farë a i bën. Nga jashtë, mardhënët e ti me të tjerë do të pascirojnë atoj që a i e pranon si të vërtet. A i mund të dëshirojnë një mardhënjë dashurie, por mund të, të rejsh drejtë vetës vetëm atoj që a i është i vedishën për të qënë. Si brënda, ashtu edhe jashtë. Vedia është realitet dhe ajo që perseptojt nga shqisa tona dhe duket ka që reali nuk është vese i hi aja saj që në besojmë se është vetë dhe bota. Përdorimi me vedie i ligjit. Në këtë kohë unë do të flasë se kush unë jam dhe të shfarë po bëj. Nëse kjo t'ingullon e përshëndruar në ego, atë e rështë janë shkruar 66 libra se kush unë jam. Unë do të citoj disa deklarata nga disa për e atyre i librave. Ju keni dëgjuar shumë nga këto citate, por nuk e keni kuptuar që ata poflisnin për qënin që unë jam. Citate i parë është marrë nga libri e kësodit, këtu majsil poflet me Zotin dhe a i tha, kur të këthejmë të populli, kur shtë thejmë se më ka drëguar? Zëri përgjigjet, thua ju se unë jam, më ka dërguar te ti. Ky është emri im përgjithmonë dhe emri me të cilin do të njihem brez pas brezi. 10 urdhërimet thon: Nuk do ta përdorësh kot emrin e Zotit, Zotit tënd. Mos është një urdhër. Nuk duhet do të thotë që ju nuk duhet. Kjo do të thotë që asnjë rretha nuk duhet ta bëni atë. Ky emër është Unë jam, tani, parës të gjithash, në të gjithë e kemi arruar emrin e ti. Ne themi, unë jam qindra herë në ditë dhe nuk e dim se po përdorim emrin e Zotit. Se dyti, ne përpishemi të thujem urderimin gjatë gjithë ditës, ne nuk i kushtojnë vëmëndje asaj që themi duke e ndjekur, unë jam. Kur themi unë jam dhe e ndjeki me diska që nuk do të donim në botën tonë, ne po përdori me emrin e Zotit, por jo më kotë. Biblia thotë se ne nuk mund të ta përdori me emrin kotë. A zi që ne themi e para prirë nga unë jam nuk është e kotë. Kështë emri i ti, është vetë Zotit dhe përshkak se është Zotit, është kryues. Zotit nga dha vetenë. Ai është un jam dhe ky un jam, nuk mund ta harroj kurrë që un jam. Mund të harroj se kush jam apo ku jam, por nuk mund të harroj kurrë se ekzistoj. Sa herë që them un jam, un jam është duke krijuar diçka. Lutja është të besojmë se ne kemi marr tashmë atë që kërkojmë. Kur them un jam, Unë jam duke e lidhurve diën tim të qënjes me diska. Tani, ju mund të gjinjeni dhe mos besoni në atë që po thoni, por nuk mund të besoni diska për unë jam dhe të mos e kryoni atë. Ne po kryojmë gjdo mëngjes me zdi dhe natë nga deklaratat tona unë jam. Nëse thoni, unë nuk në di e mirë dhe e besoni atë, Ju jeni duke kryuar, duke përjetësuar së mundje në jetën të uaj. Ju duhet të t'indrëshoni ato deklarata në ndihem mbrekullueshëm. Na mësuan lërni të dobti të thanë, unë jam i fort, por nuk mund të athuar si papagallë. Ne duhet të lutemi, të themi se unë jam, duke besuar se është e vërtet, dhe ato erë do të marim. Së pari, Ne duhet të jemi si roja në port, ne duhet të shikojmë çdo mendim që përmban. Un jam. Nëse jemi të vëmendshëm, nëse të vetdishëm do të shohim se kemi krijuar zorrë thallë përvojë të jetës sonë. Një tjetër fjalë e rëndësishme për tu parë është fjala nëse. Mendja e vetdishme është shumë delikate në shprehjen e dashimit, apo siç i thon Satan apo djallë. Ne mund të jemi në gjëndje të ambaj mëndjen të përshëndruar në atë që duham duke përdurë vetëm deklarata pozitive unë. Nëse nuk tregojmë të kujdeshëm, ne mund të lëjmë një nëse të voglë të futet shriura zi pa e një orë në kuptimin e saj. Mund të themi në diëm brekulueshëm, por nëse e për cili më pas me... Nëse dhimbja vazhdojnë, me gjitha të do të vizitojnë një mjek të martën. Nëset, ndiqen gjithmon nga ditë shka negative dhe kjo është thyrë dyshimi që zvaritet për të vjetur farën e mirë që kemi mbjellë. Hishen i fjallë nëse nga fjallori juaj, pasi nuk është produktive për atë që dëshironi të kornje. Nëse... Vendosë gjithë shka në kohën e kaluar ose të ardhë të së ardhëmes Dhe unë përjetoj gjithëmon atë që besoj se jam Unë jam nuk është koha e ardhme Të bësh mirë nuk është të jesh mirë Duhet të besoj se tashme jam ajo që dua të jemë Mba një mëndë Gjithë do fjalë që del nga goja im nuk do të kthetë të kumbosh Ajë besonë Në fillim ishte fjale dhe fjala ishte pran zotit, dhe fjala ishte zoti. Si e quen? Unë jam. Pra, filloni të monitoroni që zdo fjallë unë jam që thoni. A shini një model, a nuk pasyrojnë rëthanat e jetës suaj atë të që keni thënë. Ju keni kështë përdorë fëshin kryu e se që është zoti. Fjala unë jam. Emri, unë jam. Ta një që jeni të vedishëm për atë që keni bërë, shikoni qdo fjarit e bëjni atë në përputhje me atë që dëshironi të silni në jetën tuaj. Për fundimisht, ju du të keni besim sa ju që po thoni, me gjithse nuk ka asë një prov të jashtme për ta mbështetur atë. Êshtë një fakt në vedie dhe se së shpeti du të projektojt në mënyrë që ta përjetoni atë në pjesën e jashtme. Duke ditur se Zoti në fakt u bëhë ju, sepse a i është unë jam. Ju duhet të kuptoni se po përdo një fëshin të uaj për të kryu arsajrë që përdo një atë e emërë. Zjedhja, vullneti i lirë. Kryimi ka përfunduar dhe ju keni vullnetin e lirë për të zjedhur shtetin që do të pushtoni. Zjedhja, vullneti i lirë. Prandaj, është e rëndësishme të përsaktoni idejt nga të cilat me ndoni. Gjdo koncept që pranojt si e vërtet, do të eksternizohet në botën tuaj të jashtme. Zjedhje e asaj, ku do të përqëndroni vëmodjen tuaj, është fullneti i vetëm i lirë që mund të ushtroni. Pasin një mendim pranojt dhe ngarkojt me ndjenjë, fushia kryojt se brënda vazhdon të eksternalizohet të. Dhe nëse supozimet tuaja janë të vedishme apo të pavetishme, ato i drejtojnë të gjithave primet drejt përmbushjes të tyre. Êshtë një iluzion që, përvej se të supozosh në djejnë e përmbushjes të dëshirës, mund të bërgjës shka për të andimuar realizimin e saj. Imaginata juaj e mbrekullueshme njërzore përsa këton mjetët që do të përdorë për të realizuar supozimet tuaja se cili prej nesh i nështrojt një deti i desh. Ne dëgjojmë radio, shikojmë lajmet në televizion, ose dëgjojmë dojnë thashatë them. Nësa jo që vëzhgojmë një gjallë një emocion, ne kemi reaguar dhe në këtë mënyrë kemi mbjell një farë që do të mbi në një kota arshme. Mendimet nuk të lishe në të kaluarën, për kundra zi, Ata përpara ruanin të armën për të përballur me ne, në mënyrë që ne mund të shohim atë që kemi mbjell, qoftë me mençuri apo jo kjo. Është një ushtrim i vlefshëm që të zgjoni në mëngjes dhe të imagjinoni veten në fund të ditës suaj, pasi keni arritur gjithçka që keni dashur dhe duke u ndier i lumtur dhe i kënaqur. Nëse ka një situatë që do të hasni më vonë gjatë ditës që ju shqetëson, Kaloni disa momente duke imaginuar rezultatin që dëshironi të përjeton një. Këto aktivitete imaginari do të përparojnë të aninë të armen të uaj për të zbuluar të korat që keni mbjev me aqë mëndëshori. Dëshira Dëshira është një durat e Zotit. Një rjut nuk i kërkojt të bëj asnjë më shumë se të pranoj duratën duke falenduruar thjesht për realitetin e padukshëm për parës se ta vëshgoja të në botën e ti të jashtme. Ndërmje dëshirës, Zotin Abëndësiri që ta ngrejnë vedien tonë në nivell e gjithë një e më të lartë atë ndërgjegjes. Gja të ustimit tonë në për këtë ndër të jetës, është e nevojshme të përjetojmë të gjitha gjëndjet e mundshme, në mënyrë që të këthejmë si Zotë, por për të përmirësuar duke përjetuar të miren pashtu edhe të keqenë dëshira për të bërë më shumë, për të qenë më shumë dhe për të pasur më shumë nga sa po shpreheni aktualisht është nxitja për zjerim. Ju mund të pyesni se nëse një dëshirë për të vrarë ose për të plagosur dikë mund të vrimëzohet nga zoti. Përgjigjja është se një njerëz në të vërtetë nuk dëshiron të vrasë ose në të dëmtojë një tjetër. Ai mund të dëshirojë të jetë i lirë nga ai tjetri, dhukja dhe Ndërmjet të kuptuarit të ti të kufizuar, a i mendonë se e vetë mja mënyrë për të arritur një lirit të til, është duke shkatruar tjetrin. Njeri jo nuk e kuptonë se dëshira për lirit përmbanë brënda vetës fushin dhe mjetet për të përmbushur vetë vetën. Për shka këtë mungesës së besimit, njeri jo shtë rëmbëronë këto dhurata nga Zoti. A i nuk e kuptonë se Zoti, urtësia dhe fushia brënda ti ka mënyra që a Si njeri, nuk i nje dhe se këto mënyra janë të kaluara. Mësoni të jeni mirë njësë për dëshirat që ju anë dhëmë. Ata tashma, eksistojnë dhe janë gati për mëshirim në botën të uaj. Ju jo nuk kjeni të thirur të bënë një asje për të ndimua realizimin e tyre, përve se të lironi më ndjen të uaj nga gjithdo dyshin, se si do të ndodin dhe ti pranoni plotësisht ato, si kur të jes një dhurat nga një personit dashurve. Shkues. Rëndësia e vëshgjimit objektiv të mendimeve tuaja nuk mund të këtheksojt sa duhet, është e letë të kalojmë në modele mendimi që mund të të napengojnë në arritje dhe të shirave tona, më pas bëhet e letë të fajsojmë të tjeret ose tja o tribojmë është glinjime tona shkashjeve të dyta kishon një person i padurrushëm zakonisht jam ndonjëherë ngarkuar të kthehem në shtëpi pas punës dhe veçanërisht nuk më pëlqen të pres në radhë fillova të vërej se pa marr para syrë se në çilën orë do të zgjidha të merja disa artikuj në treg do të hasja probleme në stendën e çejçeve si kontrollet çmimesh që duheshin bërë njerëz që shkruanin çejçe që kishin vështirësi në gjetjen e identifikimit të tyre dhe të ndryshme lojt të tjera të vënesave. E gjitha vetën duke u friksuar nga këto raste dhe doja të bëja diska për këtë situatë të bezdhishme. Të kësa fillova të vëshgoja mendimet e mja kuptova se duke i shëndruar në radh i thosha vetës, më duhet të prej si të mund. Pas taj kuptova se ato deklaratat të bëra vazhdimisht kishin kërijuar ato i shë nuk doja të apurjetoja. Me vedje ndryshovat të deklarat në Pagarësi se kur ndalëm në tregë, nuk duhet të preskurë. Sigurisht që ajo deklarat e re ka fukcionuar pash mirë sa ajo e vjetra negative. Dërsa filloni të hëshgoni me ndime të tuaja mosu dekurajoni nëse zbuloni se biseda tuaja të brendshme nuk përputhen me mënyrës si do të bdieshit nëse të ta kishit arritur qëllimin të tuaj. Ja. Se pari duhet të bëjni të vetishën për atë që po bëni me fëshin tua i kryuese për parë se të filoni të andryshoni atë. Ju kërkoj të zbrisi në shtëpinë e poqarit edhe të shini se qëfar po bënë. Nëse jena është e plishur, atë erë përpunoj e një ata në lojnë e jenës që do t'ju plishej. Ndërsa filoni të vëzhgoni me ndimet tuaj, anë nuk mund të shmagnit të kuptuari se vetëm ju jeni shkaku i gjithë shkaj që vje në botën tuaj. Ju vetëm mund të ndërshoni atë. Paracitja Ajo që po përbalet me ju në botën tuaj tani është rezultati me ndimeve, besimeve, ndjenjave dhe aktivitetit tuaj i majqinarë. Këto parashitje do të vazhdojnë të jenë për ashtë kohë sa ju i jebë një atyre jetë për mesve djesë suaj të vedishme për ta. Ju duhet të shpërfil një provat e shqisave tuaja, pasi ato i përkasin qdo i gjëndjeje të pa dëshirueshme në jetën tuaj. Ju duhet të imaginoni dhe të ndjeni se ta shmëke një arritur ato që dëshironi të përjetoni në vënd të asaj që nuk dëshironi të vazhdojni të jeni. Kjo, mund të duke të gështirë, por ju ndosht a i keni ushtruar këtë parim në mënyrë të pandrëgjeshme për të produa rezultate negative. Kër isha në të një setat, u gjënda në një situat shumë të pakëndshme për mua dhe doja të dilja për isaj. Pasin ndosha një leksion nga nevil, pritat, flisja me të më pas. I tregova shkurt për rëthana të mjatë pak nashora dhe shpresoja se a i du të më ofronte disa këshila se si t'i ndryshonte ato. A i më buzë qeshi dhe më tha Mose prano Në atë kohë të jetësim nuk e kuptoja blotësisht atë që kishtë mësuar Neville Mendova se a i e kishtë e kishtë kuptuar pjodjet tim dhe u përpoqa dhe sjaruja problemin tim duke thënë se ta shme kisha të bërësien i në të isha në situatën që ta nje kisha ka që të pakëndshme Neville më buzë qeshi për sëri dhe më tha Mose prano U largova nga prania e tij, mjaft i ti, frustruar, duke menduar se ai nuk e kishte kuptuar akoma problemin tim. Vazhdova të lexoja dy librat që kisha nga Neville. Gradualisht e kuptova se pavarësisht rrethanave që mërthonin, nuk kisha nevojë të pranoja ato si përfundimtare. Fillova të imagjinoja atë që doja në vend që të përshndroja mendimet e mia në mjedisin tim negativ. Një një gjarë jëndodhe dy javë pasi fillova aktet e mija imaginare, e cila ishte dobishme për të realizuar dëshirë dhe zëmërësi në 5 muaj më bon. A të, të një shtëpje krej të re. Ndërko, situata që më kishte e qënë ka ishte shpruese, u përmirësua dhe ka lova 5 muaj të arshëm duke planifikuar se të qfarë dhe të bëja në shtëpin tim të re. Me ndoni përndoj në shgënjim të kaluar që mund të të keni pasurë, ndo është a mezit përprisni të të mirë një pjesë në i një gjarit të veçanë në rikë. Në pritjet të ti, a menduat, kjo është shumë e mirë për të qionë e për të të të të të të ndodhë për të aprishur atë. Në doshtë a ka ndodhër të të të të të ndodhë për të kryuar konflikte ose për të ju bërë që ta unëbis një plotësisht. Një rio e ka relativisht të thjesht të shpërfil për emptimin për, mirë, duke për të syet, pse nuk mund të Njerëzit porresjues mund të jenë të shpejtë për të vënë në dukje se jeni jo realist kur përmendni një dëshirë që duket e vështirë ose e pamundur për të arritur. Ne të gjithë duhet të jemi jo realist për ballo shtrisë të dëshirimit, nëse do të prietonin për mbushjen e dëshirës sonë. Ne jemi të sigurt të shpërfillin faktit që do të mohonin arritjen e dëshirës së zemrës sonë. Sakoni është e vetë me gjëj që i mbanë mendimet të tona të lëvizin për gjatë gjumëve të vjetrat negativet i njohra. As kushtë nëpë mund të ndryshoj modelet tuaj të, të mendimit dhe, rjedhimisht, jetën tuaj të përveqyush. I avlenjë gjithë përpjekja që mund të duhet për të përshëndruar vë mëdjen tuaj dhe për të, të, të, të, të ndirës si kur tashmë zëtëronjat e që dëshironi në vënd të gjërave është të si që janë. Vedia është ka ku i vetëm dhe i vetë një realitet. Në që të përvojë negative u kryua duke i kushtuar së pari vëmëndje dhe ndjenjë asaj gjëndje. A të që vetë dia ka bërë, jo ajo mund t'a shbëj. Përgjësia juaj është ngullit një në mëndjen tua i ndryshimi që të shironi të shpreni. Imagjinata juaj është fuqia kryuese që mund dhe do t'a arri për fundimin pa përpjekje edhe në mënyrë të natyrshme. Paracitje të konfirmoj modelet tona të mërpashme, të zakonshme, të të menduarit. Ajo që ju e imaginoni vetën të jeni sot, do të projektohet në bodën tuaj nesër. Këmgullja për të supëzuar se jeni personi që dëshironi të jeni, pavarësisht nga rethanat tuaj aktuale është kushti i vetëm që ju imponohet për të mishëruar ato ideal. Bisedat të brëndshme Të gjithë ne jemi duke fojlur më ndërishë për nda vetës në të shto momentë simi. Biseda tona të brëndshme duhet të përputhen me dëshirën e përmbushur nëse do të realizanim dëshirën ton. Nëse dëshira jonë është për një pun më të mirë dhe imaginojnë vetën duke u përgëzuar sepse jemi të punësuar me një fitim në një pozicion të mbrekullueshëm. Duhet i bëjmë edhe biseda tona të brëndshme të përputhen me këtë qëllimë duhet të jemi të sigur të se nuk po themi brënda vetës ditë shkatë të tilë si a i shqefim nuk beson në promovim në njërëzve ose do të ishte e vështir të gjendë një punë në moshën time ose deklaratët të njashme që do të nëkuptonin se nuk kemi ta shme ato që dëshirojmë ne duhet të të ngullmojmë në ndjesin në akti tonë imaginar duke i bërë viseda tonë amendore të jenë përputhje me ato që do të thoshnim po të kishëm realizuar tashmë qëllimin ton. Nëse, për shëmbull, do të donim të kishëm i makinë të re, mund të imaginonim i makinë të re të parkuar në garajin ton, ose të imaginojnë vetën duke drejtuar atë, ose të imaginojnë mishtë tanë që e admirojnë atë. Më pas, ne duhet të bëjmë që biseda tona të brëndshme të pasfjurojnë lojnë e bisedave që duhet bëndim nëse të ishën vërtetë pronarti i makinë të re. Nëse të ishën vërtetë Biseda tona mund të konsistojnë në diskutimin e makinës sonë së re, me misht, si për shëmbull të tregojnë për kilometrajnë e mbrekullu e shumë të karburantit që marim, ose të dygjojnë misht tante në athoshinë se sa shumë u pëlqenë të jipë në makinën tonë të re, e tjera. Biseda tona të brëndshme janë pa e që kryo e se sa edhe imaginata jone që limë shme e dëshirës për mushur. Në faktë, Nëse janë të naturës të kundurët, mu të më hajnë atë që kemi imaginuar. Ju duhet të shikoni se të shfar pëthoni ga brënda për të siguruar që këto biseda përkohajnë në përmbushen dë dëshirës uaj. Nëse bëjni të vedishëm se këto biseda të brëndshme, kundështojnë atë që dëshironi të arini, rishikojnë ato në mënyrë që të ndjekin rukën që do të tregante se ju tashmë keni atë që dëshironi ose jeni tashmë personi që dë Revizionje Bota jonë e taniqme pasyron shumën totalet të gjithë shkaj që ju besoni se është e vërtet për veten dhe të tjerët. Ajo që imaginoni veten se jeni sot, shkon për para dhe do të përbalet me ju në të ardhmen. Nëse i keni arruar aktivitetet tuaja, imaginarit dhe skaluarës. Ajo që shini duke u shfaqën në botën tuaj, tregon lojnë e farave që keni mpjel më parë duke supëzuar se ndjenja e përmbushja se dëshirë suaj do thot të thotë të përdor një imaginatën tuaj në mënyrë kryoese për të siel në botën tuaj ato që dëshirani të prietoni. Ju mund të përdor një artin e rishikimit për të ndëshuar efektet e mendimeve dhe besimeve të më pashme. Nëse, për shëmbull, kishit shkruar në një intervist për një pun që e dëshirani të vërtet, për më vanë më suat se diku shtjetër ishte punësuar, mund të arishikoni atë lajmë për të bërë atë në përpudhje me atë që dëshironi të kishe dëgjuar. Nëse reagoni duke undjerë në depresion ose duke marë në i shëndrim tjetër negativ, atërë do të përjetoni të njëti në lojë refuzimi në të armen. Reagime të tuaja qofshin pozitive këto apo negative janë kryuese të rethanave të ashme. Në imaginatën të tuaj, Ju mund të dëgjoni fjallë që ju urojnë për marrën e një punet të rretë mbrekullueshme. Ky akti imaginar tani shkonë për parë dhe ju du të asni këtë përvojt të këndshme në të ardhemen. Ndërsa rishikoni ditët, ditëm tuaj, është rëndësishme të rishikoni qdo reagim negativ në mënyrë që ta mba një mund të atës, si ajo që ndëshironi të kishtë e ndodhër në bënd që ta ruanja të kujtimë si të që ndodhi. Ajo që mendoni me ndjejnë ose emocionin është një fakt aktual, ajo që ju përjetoni në botën fizikë është thjesht një hije, që pasyronë realitetin e aktivitetit të të të imajgjinarë. Prandaj, kur i shikoni një biset, një përvoj të pak nashur ose një stilisi për vetën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Bota e jashtme është një reflektimi vonuar i së brëndshmes dhe është i kufizuar në një dimension të apsirës ku kunj... një gjarjet të ndodhi në një sekuenz kore. Rishikimi, pra, fjal për fjalin ndyrshon të kaluarën. A i zvensonat të që ndodhi në botën e jashme me versionin e rishikuar. Skena e rishikuar më pas jebë efektin e saj, duke shkuar për para për të ndryshuar një gjarjet e ashme që ndrimi në atësarimet apo lëndimet e sëshkuarës i përjetëson ato dhe kryon një rreth vicioz që shërbem për të konfirmuar këto emocione negative. Rrethi mund të prishtet duke filluar që tani të anitë rrishikoni shtoj gjëj që nuk dëshironi më të ambanë në botën të uaj. Duke rrishikuar të kaluarën, ju të shlironi beten nga gjithdo efekt që mund të ketë në të ardhme në tuaj. Rrishikimi është me të bërtet që ilësi, i cili mund të përdorit për të shblokuar dërët që ju kam bajdur të blokuar në një gjëndjet saktuar, të transformojnë nga rinovimi i mëndjesuaj. Në gjëndjet e ndërgjësis Të gjitha shtetet e eksistojnë dhe janë pjesë fikse e kryimit, dështë të kush mund të ju në një gjëndje me veti ose të bjerë në një gjëndje padashje ju mund të lëvizni në gjendje të ndryshme gjatë gjithë jetës suaj ose mund të kushtoni një shtet vetëm dëshira është ajo që zakonisht na motivon të kalojmë nga një gjendje në një nivel më të lartë meqenëse një shtet është total dhe i plot në vetvete kur ne jemi në një gjendje jemi të detyruar të sillemi në një mënyrë të diktuar nga ai shtet për shemb në gjendje varfërie ne do të gjendeshim vazhdimisht në nevojë për fonde Do të kishim bështirësi për t'ja daljë për bukën e gojës dhe nuk do të kishim si të shionim luksin. Nëse do të najepet një shumë e madhe parash, nëse do të mbetem i në gjëndjën e varfëris, duke mbu shurmëndjën me mendimet e mungesës dhe kufizimit, së shpeti do të gjëndëshim pa fonde dhe do të prietonim përsërit një edhat bështirësi. E kundur ta do të ishte e vërtet nëse do të kishim një shtetë të pasurisë, kur jemi në një gjendje ne shohim vetëm për mbajtjen e asaj gjendje dhe jemi të detyruar të veprojmë në përputhje me gjithçka që shteti ofron ndërsa jeni në një gjendje të caktuar ju besoni se disa gjëra janë të vërteta dhe do ta keni të vështirë të kuptoni një kontekst trim tjetër në gjendjen e varfurisë është e lehtë të përqendroni mendimet tuaja në problemet e sigurisë të ushqimit, strehimit dhe veshjes Kura rrinë të largojsh nga kjo gjëndje, nuk e ke më të vështirë t'i fitosh këtë e gjëranë. Shumitësa njërzve ja utërbojnë këtë ndryshim të fatit ndryshimit të rethanave. Me gjitha të, nëse nuk jeni larguar nga gjëndje e varforjisa, është një ndryshim në rethanu do t'i ishte i përlirëshëm. Për kundra zi, lëvizja nga një gjëndje në një tjetër në imaginatën tua i kryonë automatikish një ndryshim në botë Biblia ka personifikuar zdolloj shteti dhe i quan këto shtete me emrat të njërë për ne si Majsiu, Noeja, Gjobi, Pietri, Andrea dhe Gjizusi Gjatë gjithu dhe timi tonë ne hymë në këto gjëndje dhe përjetojmë gjithë qka që ato ofrajnë Gjëndje e fundit në të cilën do të hymë është ajo e gjëndje së Jezusit Në këto gjëndje ne bëjmë të vedishëm se jemi betë Zotit dhe se kemi një djallë të simbolizuar si Davidi, i cili personifikon shumë totalit të gjithë njërzimit. Udhëtimi fillon me Adamin, i cili ranë në gjumë dhe ndërojë ëndërën e jetës, dhe më pasyri në shtetet e panë numërta për të fituar për vojat e nevojshme për bare se të zjoj. Kur hyni në gjëndje në gjithësit, ju e dini se jeni zot dhe udhëtimi juaj në këtë botë vdekjes, për fundonat e rrë. Loja Sitë që edhe Shakespeare i tha, e gjithë bota është një skendë dhe të gjithë burat dhe gratë janë thjeshtë lojtarë të saji. Ata kanë hyrje dhe daljit e tyre dhe se cili në kone ti luan shumë roli. Kjo botë e cila duket kashërali është po aqëndër sa edhe ëndrat që asim të kësa në flimë ëndra jonë e zgjuar duket ka që vërtet sepse ka vazhdimësi, ndërsa e ndratë e natës duken se janë të sekuencat rastësishme që ndodhin në mjedise dhe situatat për njënëra. Zoti është ndriptali duke ndërrua shfaqe në eksistencë dhe zoti luan të gjitha pjesët. Kushtë do që shfaqet në botën tua i është zoti që i luan atë rrët për ju, autori. As kushtë nuk vjen të kumë përvesht se unë në thë rasatë. Se cili prej nesh, po shkruan skenarin e ti ose dhe saj. Nëse jeni të pak nashur me shfaqen, ju të akon njo të rrishkruan një skenarin për të bërë atë në përputhja me idën tuaj se të shfarë duhet të jetë shfaqa. Ju nuk mund të kërkoni që aktorecë në lojën tuaj të ndyshojnë personajin që po për të redizajnë. Të gjitha ndryshimet duhet të ndodhi në mundje në autorit. Nëse ka dikush në botën tuaj, që është burimi bezdisjes ose acarimit për ju, a i person nuk ka zhidhje tjetër vese të luaj rolin e kërkuar në skenarin tuaj. Nuk ka zhje që mund të bëni nga jashtë për të sielat të ndryshim në një tjetër. Gju mund të përdor një artin e rishikimit për të ndryshuar një linjë dialogu për të zvëndësuar një personasht të saktuar me një tjetër dhe për të shkruar funde të lumë të ra për në komplotet e shfajqës. Kur të filloni të shikoni objektivisht këtë ndërzimi, do të jeni në gjëndje të verifikoni se keni qën aktori i akteve të këndshme dhe të pak nashura në lojen të uaj. Ju mund të ndrëshoni rënjësisht lojen duke përdoru imaginatën në mënyrë kryuese duke supëzuar se dëshira juaj përmbushet. Ju mund të ndryshoni skenarin shtot dit, duke rishikuar skenën që nuk ju pëlqevë. Personajë që ju shqetësoj sot, nuk do të abëj këto nesër, nëse shkruani dialogun që dëshironi të djëgjoni dhe ndryshoni atë rol në imaginatën të uaj. Kur zjojesh për të ditur se je zot dhe autori i kësaj drame madhështore, do të kuptosh se... Zdo njeri në kone ti luan shumë role. Qëllimi juaj real. Zot i u bëti, a shplotsisht sa arroj se ishte Zot. Duke u bërë njeri, Zot i arriti ku firin e të kurjes dhe të ersires. Zot i arron krejtsisht se a i është, zot, në mënyrë që të bëjë dhe të gjallërojt kryjimi ti, njeri ju. Më pasë, Zoti kalonë për të gjitha përvojat e njojes, së së mirës dhe së keqës, ma dje dhe vdekjes, në besim, se njerë ju këpërfundimisht do të zjojt nga kjo ëndër e jetës, për të ditur edhe njerë, sa i është zoti. Egzistonë vetëm zoti në univers, duke të soptuar vetën si njërzim, dhe zoti luan të gjitha pjesë në këtë ëndër, ko dhe apsir. Imaginata ju a e mbrekuluesh me njërzore është zoti në veprimë, Unë jam, është krishti në jush pëtim të arriuaj, dhe krishti është fuqia e zotit dhe urtësia e përëndis. Zotin a flet për mes dëshires, duke në anëzitur të arim nivele i gjithë një e më të larta të vetë dies. Duke ushtruar imaginatën e ti të mbrekullueshme njërzore për të aritur këto dëshira, njëri unë fakt për e përjeton zotin në veprimë. Ndërmjet besimit në imaginatën e ti, njeri u përfundimisht do t'a adi në përfundimin se Krishti, fuqia dhe urtësia e Zotit është brënda ti si imaginata e ti. Në fund të këti u dëtimi për allor ose ëndrës e jetës, njeri u dhëtë zjojtë për të kujtuar se a i është vetës Zotit, i përmirsuar nga përvojat që a i ka kaluar, kur haroj se a i është e Zotit. Qëllimi i vetëm i njerëzit është të përjetojë shkrimin e shenjtë dhe këto janë të gjitha gjendjet e ndyrgjejes të personifikuara si njerëz në Bibël. Qëllimi i njerëzit është të arrijë gjendin e quajtur Jezu Krisht. Atëherë ai do të di se ai është me të vërtetë ai Jezusi dhe se djali i ti tij është Krishti, domethënë i gjithë njerëzimi i shkrir në një qenie. Njeri u më të ketë shumë synime, ndërko, të grumbulloj pasuri, të bëjt i fuqishëm, të bëjt i famëshëm ose të shprejt shdoj gjë që dëshiron. Për fundimisht, uria për të njohër Zotin do të bjerë në bitë dhe më pas, sa i do të ketë përvojat që janë të nevojshme për t'i kujtuar sa i është me të vërtet vedë Zotin. Kë ishte fundi i librit titulluarën. Imaginata kryon në realitetin nga autori Neville Goddard, për këthyër nga Lidiona Zemëi. Uroj dhe shpresoj me gjithë Zemër, që të keni marrë disë qëka të vlefshme nga këllibër dhe disë qëka të jetë zjuar në bërënsin të uaj, dhe një kuptimi thell të ketë marrë pjesë, por me të vërtet besoj se një farë është në bjellë në bërënsin të uaj, Nëse tashma keni arritur në përfundimin e këti libri, nuk keni dal me duar bosh, si që mund edhe t'i themi. Sepse një farë tashma është në bjell në brëndësine qënjes tënde. Palim nderit dhe ka lofsh një ditë këndshme. Namaste